Benvinguts i benvingudes a Revolucionant Consciències, el programa de ràdio d'Ajusta Revolta. El programa de ràdio d'Ajusta Revolta. Baba 40 old, Molt bé, doncs, l'encetem ja no ja no ja, temporada a uh, del Revolucionem Consciències right del Juste Revolta i l'encetem amb, amb, amb, bueno, amb persones a que a ja teníem, amb la Maria Mena, amb, amb la Marina López, la i llavors la Georgina Monge, que la tenim exiliada. Exiliada als Estats Units, i una nova incorporació que es fa pregar una mica a l'Ester Pàrrega, que avui no serà, i novetat, la, el tècnic, la tècnica de so en pràctiques. La Rosa, Rosa, arribes? Hola, hola. Molt bé, doncs comencem... La arriba. I jo, jo, i la Núria bueno, doncs, uh, comencem temporada, com hi ja hem dit, molt canyeres, perquè comencem amb un tema bastant, bastant potent. Maria. Doncs avui ens acompanyen diverses persones que us presento Bueno, moltes d'elles segurament els que ens esteu escoltant ja la desconeixeu i són la Maria Juez i la Glòria Hola I la Bego i la Marta de Terrassa Hola Hola Sí, us hem de dir que sóc de Terrassa perquè si no la gent no acaba d'ubicar-ho És de jaleo No passa res, jo fa 6 anys que vis a Sabadell Però segueixes sent de Terrassa De Campuchaner Sí Perdó, perdó una cosa, perdó, Carlos Lara, tècnic... Eh... Bona Veig nit. Veig intervens, per tant, has presentat. <ríe> Bé, doncs, Qui sense dius? més preàmbuls, avui una mica el, el programa anirà sobre els grups de defensa feminista i per això hem convidat una mica aquests dos grups, el grup d'autodefensa de, de Sabadell i el grup d'autodefensa de Terrassa Viterna. Llavors sense més preàmbuls, comencem, mm -hmm. perquè elles ens expliquin millor que nosaltres què són els clubs d'autodefensa, com funcionen, quin tipus d'activitats es fan, etc, perquè pensam que era un tema que no es coneix massa, que la gent sap que existeixen, però però no acaba de saber una mica de què va i, i què es fa, i llavors hem pensat que és un tema que creiem que és super interessant, que és molt potent i que volem compartir amb vosaltres. Molt bé. Don, suposo que la millor manera de començar una tertúlia o com li vulguem dir és preguntant senzillament no? uh, què feu vosaltres aquí i no unes altres persones, o sigui totes vosaltres esteu en un grup d'autodefensa, no? Hola? Sí, sí, sí. <laughs> Estan molt una bé. mica nervioses. Ja, no passa res. Uh, molt bé, en tenim unes de Sabadell i unes de Terrassa. Uh, Expliqueu-nos què és exactament l'autodefensa vosaltres, o com l'anteneu que us ha portat a crear-ne o a participar-hi? Bé, bueno, doncs, l'autodefensa, com bé diu la, la paraula, és eh, poder agafar empoderament i poder tenir una sèrie de recursos que, que et permetin defensar-te en un moment donat davant d'una suposada agressió. Bueno, parlem d'agressió des, de, des de la vessant masclista, o sigui... Nosaltres considerem que, que la societat, com s'entén en l'actualitat, la societat patriarcal, eh, entén que hi ha dos sexes o dos gèneres i, i es tracta unes persones eh, en funció d'aquest sexe. Aleshores, les dones, segons els estereotips i, i, i la manera de, de pensar d'aquest sistema... Um, doncs creu que la dona és vulnerable, que és, que és una persona indefensa, que és una persona que pot rebre atacs, que ha de ser sensible... Llavors, bueno, doncs, una mica, una mica doncs, la idea és que quan una persona se sent agredida, una dona se sent agredida, eh, pugui tenir aquesta, aquest empoderament, aquestes eines per poder defensar-se. I, I una mica la base de l'autodefensa és que ho fem entre nosaltres mateixes tant a nivell individual però també a nivell col·lectiu que és, una, és un treball que es fa amb altres dones uh -huh. uh, Així de bones a primeres uh, penso que és una cosa és exercici físic o es treballa en altres parts o sigui, com jo si entro ara a, un, a una, de vostre, una de les vostres sessions què m'hi trobaré? Bé, bueno, depèn del dia Eh... <laughs> <laughs> um... Bé, bueno, doncs, et, segurament, et trobaràs, segurament, amb, amb algun tipus bueno, d'exercici físic. Uh, bé, bueno, nosaltres, en el cas de, de Terrassa, doncs sí que mm, seguim algunes tècniques d'arts marcials, sobretot, bé, bueno, mm, sobretot Muay Thai, kickboxing, eh, però també tècniques de, de, de judo, agarres i tal, no? Però bueno, això és només una petita part del que seria l'autodefensa, ¿vale? perquè això es pot fer en un gimnàs. De fet, unes quantes de nosaltres anem a, a gimnasos a, a practicar arts marcials, o ja les practicàvem abans, eh, però clar, és el que diu la, la Maria. O sigui, per què sentim la necessitat de crear un grup d'autodefensa, un grup d'autodefensa, de dones i que a més a més és feminista vull dir, clar no, això no t'ho un gimnàs vaja, al meu és el gimnàs que vaig jo no hi ha masses feministes mm -hmm. també t'ho dic eh, bueno, a Terrassa l'exemple nosaltres comença el grup exacte, és una, ah. una mica eh, hauríem de, no, de, de pensar perquè mm -hmm. de cop i volta unes quantes noies diuen va Bé, vale, doncs a Terrassa no va ser de cop i volta. No, vale, explica, explica, a veure. No, a Terrassa mm, vam començar a, a crear un grup dintre, bueno, és que ara no sé, ja, no sé quants anys fa, però fa molts, perquè encara estava... Eh, s'havia ocupat un centre social, després del desitjament de la impremta s'havia ocupat el centre social de La, eh, la Resposta i aleshores un grup de dones que formaven part d'aquell centre social o que estaven vinculades o participàvem doncs van voler crear doncs, un, un grup per començar a treballar temes doncs, de, de gènere A partir d'aquí, i, i bueno, igual feia dos o tres dies que ens estàvem reunint doncs van haver-hi diferents circumstàncies dintre dels del moviment, moviments socials el moviment Ocupa de Terrassa en el qual doncs, bueno, nosaltres vam tenir una entrada estel·lar que va, ens va tocar doncs, denunciar algunes agressions que s'havien donat dintre dels, dels, del, propi, bueno, del propi moviment i això bueno, va generar un conflicte molt fort que va acabar amb la sortida de tot el col·lectiu, de tot el grup de dones i de molts homes també, de l'espai. No? A partir d'aquí, doncs, comencem a replantejar-nos què és el que volem fer i apareix amb molta força doncs, una idea que en realitat algunes de nosaltres havíem treballat feia molt de temps nosaltres a Terrassa havíem fet molts tallers d'autodefensa, ens els havien donat nosaltres havíem participat eh, rebent-los i també doncs, fent-los el que passes que mai no havia tingut una continuïtat um, es quedava en que, un taller en no? un taller i prou no? que sí que tenia molts dels components que, que després tindran els col·lectius que hem, que hem creat ara, tant el de Sabadell com el nostre com altres col·lectius que hi ha a, a, arreu de, de, de Catalunya però bueno no tenia la continuïtat amb la qual cosa doncs, bueno, els grups sí que es creaven afinitats però en, en aquell taller un cap de setmana normalment i, i avall, no? Llavors... Ehm, va sorgir d'un taller? No, o... va sorgir de... Suposo que de la necessitat de treballar a l'autodefensa davant de determinar agressions, que al cap i a la fi són les que són quotidianes, perquè l'agressió aquesta del violador de les 5 de la matinada que et surt per carrer, doncs, bueno, és la por que tenim, ¿vale? uh -huh. que és creada, no vull dir que no existeixi, eh?, però en realitat les, les agressions a les que hem de fer front al dia a dia són quotidianes, ah, és de gent propera, si no familiars, si no companys de militància, si no... El, vull dir, estem parlant d'això. Aleshores, enmig un procés de conflicte i que, a més a més, algunes de nosaltres teníem la idea de reprendre aquest tema de l'autodefensa, una companya que també venia de, de l'Equador i que ell havia estat treballant també amb un grup de Wendo, que després, si voleu, expliquem què és el Wendo, uh -huh. eh, doncs van dir, eh, doncs, pues, mira, mm, anem a treballar-nos això. I ens va anar molt bé perquè, perquè eh, això, treballar a l'autodefensa, va fer que se sumessin altres dones i, i ens van anar molt bé, perquè va ser aire fresc i sobretot en el conflicte que teníem. Mm -hmm. I les de Sabella, ens expliqueu una mica per què decidiu formar el grup? Bé, um, no sé ben bé com explicar-ho, perquè és una mica dispers. Tot va començar com una idea com una idea d'unes quantes, dones de, dins del moviment, de l'MPS, teníem com la inquietud i ho portàvem parlant ja feia uns mesos, de que bueno, coneixíem el grup d'autodefensa a Viterna, a Terrassa, i teníem ganes de... Bé, bueno, creiem que era necessari crear un grup a Sabadell. Més que res perquè... Bé, bueno, ara parlo a nivell personal. Més que res jo crec que perquè sí que dins del moviment s'havia treballat molt el tema feminisme a nivell teòric i ideològic, però... Uh, nosaltres creiem que necessitàvem treballar-ho des de les nostres experiències que vivíem tant a nivell personal i familiar com a nivell de dins dels moviments, que era realment el que ens preocupava. I a partir d'aquí doncs, vam començar a donar veus a les dones de, de, de la resta del moviment i, i bueno, ens, ens vam trobar un dia, ens vam animar i vam començar... Sí, ens hem organitzar, bé, ens vam posar en contacte amb les, amb les dones de Viterna, i ens van ajudar com a iniciar, perquè representa que hi ha com una tradició de que quan es crea un grup d'autodefensa nou doncs ve l'últim grup que s'ha creat ve i les primeres sessions com que ajuden a, a, que xula, a explicar no? una mica com s'organitza, com es treballa, com es preparen les sessions i que després doncs, nosaltres segurament fem moltes coses diferents de, del grup de Terrassa, però bé. Bueno, és com una mica donava penenta per, per no veure'ns en una muntanya que semblava una cosa molt complicada i en el fons tampoc era tan complicat. Amb això que deies ara de que deies, fem algunes coses diferents. amb quin tipus d'activitats es fan al grup de Sabadell, com funciona? Bueno, el grup de Sabadell, ara mateix, a part de, de la vessant física, que bàsicament és un traspàs dels coneixements que tenien les dones de Viterna i de les dones que formen del, part del grup i que també tenen coneixements perquè estan anant a gimnasos, que no sé quines són les tècniques exactament, com es diuen, <ríe> però Aikido, Muay Thai és el que ens heu ensenyat vosaltres, també hem fet agarres, però bueno... I a part d'això, doncs es preparen, bueno, vam fer com una pluja d'idees amb temes que volíem tractar eh, a través de fer dinàmiques de grup i del rotllo pues, cohesió de grup, la por, les mirades, la comunicació no verbal, la veu, mm, els conflictes dins dels moviments, eh, conflictes a nivells familiars, a nivell situacions formals, com actuar en situacions d'agressions que no t'estan implicant a tu, l'agressió pròpiament dit, bueno, etcètera. I llavors, bueno, nosaltres ho combinem així, fem una setmana només la part física i una setmana doncs, fem dinàmiques i, i una mica de físic. I si això sí que és veritat, que ho sempre les dones del grup. I una dinàmica que estem pendents de fer, que és molt interessant i molt a l'ordre del dia, és contra els cossos repressius, que la tenim pendent i com, com que estem al carrer dia rere dia, doncs ara és és com molt important, bueno, com sempre. No? Però... Està molt bé. Posem una mica de musiqueta i continuem parlant. Bé, continuem amb el programa, que per qui no ens estigués escoltant fins ara pots comentar que és un programa dedicat al tema de dels grups d'autodefensa feminista i ens acompanyen gent de Sabadell i gent de Terrassa per parlar-ne. Estàvem parlant fa un moment i l'Avego ha anomenat que en principi aquests grups són grups de només de dones i feministes. I ens agradaria que ens expliquessis què vol dir només de dones i feministes. Bé, que, que són feministes... Bueno, vol dir primerament que nosaltres som feministes <laughs> eh, per això és un grup d'autodefensa feminista i que, o sigui, això pot semblar com molt no sé, molt òbvia absurda però òbvia no? la, la resposta, però mm, el que vull dir és que de la mateixa manera que analitzem qualsevol àmbit de la nostra vida, el fet que ser feministes fa que mm, analitzem tot des d'una perspectiva de gènere doncs això també és a dir, la violència que s'exerceix contra les dones no és perquè sí que és, és fruit d'un, bueno, com explicava la Maria, no? d'una societat patriarcal, vale? i aquesta violència que s'exerceix no és perquè sí, i a més a més, tampoc és perquè sí la forma que les dones tenen d'enfrontar-se a aquesta violència. Vull dir, aquest paper, paper, aquest rol passiu pel que fa a la nostra defensa, és una cosa apresa i també imposada. Aleshores, bueno, analitzar, fer una anàlisi des de la perspectiva de gènere, una anàlisi feminista, ens ajuda també a trobar des d'una perspectiva de gènere les solucions no? i les respostes. Un grup, grup perquè, perquè plantegem l'anàlisi i també la resposta de, de forma col·lectiva, perquè no només amb això, sinó amb qualsevol àmbit no? de lluita, vull dir, no? entenem set les respostes han de ser col·lectives. I de dones? Bé, bueno, doncs pues de dones és la... és una de les coses més controvertides. Doncs és de dones, doncs mmm, pues de la mateixa manera que que els Black Panthers estaven formats per negres, no? O, no sé, que a l'EZLN els comandants només poden ser indígenes, no? doncs perquè nosaltres patim... Sí, el patriarcat evidentment que afecta per igual, o sigui, per igual no, afecta tant a dones com a homes, vale? però aquestes desigualtats, o sigui, aquest, aquestes, aquests rols diferents que ens han, que ens han imposat eh, no estan en el mateix pla. Vull dir, hi ha un que està per sota de l'altre i les agressions que rebem les dones no tenen a veure amb les agressions que poden rebre els homes, que també les reben, no?, però precisament per això nosaltres hem de trobar els nostres camins els hem d'identificar i perquè al final és una qüestió també de sentir-nos segures, tranquil·les no? I, i perquè bueno, els homes faran els seus grups eh, per treballar les coses que ells creguin que han de treballar però... però és bueno. una qüestió de, de què parles el mateix llenguatge no? amb una dona i, i pot generar una complicitat, uns vincles i, i una manera de sentir-te que, que, que és difícil trobar-ho un home quan no ho pateix de la mateixa manera amb, aquesta, amb aquest tipus de violència mm -hmm. que ho patim nosaltres. Mm -hmm. I perquè, a més a més, <ríe> ho hem provat. O sigui, vam, vam provar fa molt de temps un taller <ríe> d'autodefensa, també feminista, amb homes amb homes que, evidentment, eren de lo milloret i no va sortir bé. I no va sortir bé, perquè, per clar... Per no va sortir bé? Doncs no va sortir bé perquè, mira, per coses tan, tan, tan tontes com que a la majoria de les dones començar, sobretot a muntaller. taller, vale? en, que moltes comencen de zero, doncs simplement el fet d'haver de tancar el puny, o sigui, posar-te eh, o sigui, en, en postura de defensa, uh -huh. tancant els punys, donar els primers cops de puny, per exemple, a moltes dones això els hi fa sentir enormement ridícules. Yeah. Mm? I és, és una és cosa curiós, que eh? És, és, sí, sí, sí. sí, sí, però forma part dels bloquejos. Mm. Clar, que aquestes dones que estan fent aquest esforç superbèstia, només de no sentir-se ridícules amb una cosa que els hi ha estat vetada històricament, vale? i que arriben uns nois que només entran al tatami i estan fent peleilla, clar, això feia que... que, que bueno, Molt obvi, no? no, no sí, és perquè estem en un altre punt. Mm. Els Simplement nivells, estem en un altre punt. Els nivells són diferents, partint d'una base educativa molt diferent. I és a partir d'aquí des d'on hem treballat les dones. I per això és només de dones, perquè la base és diferent. I el que hem de treballar nosaltres no té res a veure amb el que han de treballar ells. I bueno, la prova està en tallers conjunts i el que deia la Maria, no? l'espai de confiança que es dona quan estem entre nosaltres. Perquè partim de la mateixa base i vivim les mateixes situacions. Llavors és d'aquí que comencem a treballar. Vale, heu parlat de situacions, no? I abans parlàvem de que vosaltres treballàveu temes físics, bueno, sobretot Sabadell ha, ha parlat d'aquesta qüestió, però també altres coses, com la veu, la por, etc. Quines situacions treballeu? És a dir, des d'on partiu, des d'aquestes situacions que dieu que vivim les dones, és a dir, quin tipus de situacions es treballen i quines eines o estratègies es, es donen? Aviam, nosaltres sí, partim de la base que, que una agressió és quan una dona sent agredida. Llavors, una agressió no, pot ser... Hi ha molts tipus d'agressions. No, no té per què ser fer una agressió física. Llavors, pot ser una agressió, de, com deia abans, d'una mirada, pot ser una agressió d'una situació incòmoda en un lloc sí. determinat, pot ser comentaris de companys quan estàs fent una birra, pot ser qual, o sigui, qualsevol tipus que et puguis imaginar agressió. I a part, o sigui, partint des d'aquesta base... Pues, mm, comencem a treballar posant, a, o sigui, posant sobre la taula les diferents agressions que nosaltres podem viure o hem viscut o pot ser que visquem i que encara no hagin viscut i a partir d'aquí treballar com afrontar-les de la millor manera possible perquè nosaltres eh, sapiguem en sortir-nos mm, sense o sigui, sentim nos el menys malament que podria ser partint de la bàsica és una agressió i no deixa de ser una agressió per molt que tot ho prenguis millor o pitjor. O sigui, perquè les reaccions de... de vull dir, un grup formem moltes dones, llavors cada una viurà d'una manera determinada i totes tenim diferents maneres d'afrontar les diverses agressions que vivim cada dia llavors de, treballant d'aquesta manera col·lectiva sí que es posen en comú doncs diverses maneres que podem respondre a les diverses agressions que vivim no sé, posar exemples com posàvem de, estàs a l'autobús i tens un paio al fons de l'autobús que t'està mirant d'una manera escarosa i t'està posant super bueno, supernerviosa, bueno, una agressió. Vull doncs, bueno, detectar-les no? una mica. De... Clar, primer detectar-les, creure que no ets una paranoica i que no estàs a boja, sinó que estàs sentint-te agredida i per tant s'està donant una agressió i prou o sigui per et fet i a partir d'aquí com resols la situació. A... Bueno, és una mica el que dèiem abans no? de tenir les, les eines i, i una mica generar com unes tàctiques, per dir d'alguna manera per poder enfrontar-te a aquestes situacions i l'altra cosa és el que deiem també d'identificar aquest tipus d'agressions no? i també això de com viu cadascuna i, i tot plegat uh, Una coseta uh, en el dia a dia suposo que us n'heu adonat que les esteu posant en pràctica? Sí. Sí? Sí. O sigui, funciona? Saps? Funciona com a mínim, a mi almenys, eh? el que m'ha funcionat és per, per no sentir-me paranoica, com deia la Glòria, i sobretot perquè no m'afectin aquestes situacions. Perquè arriba un moment que t'afecten, que arribes a casa, no que vas de tenir una lluita de mirades amb un tiu que t'està mirant i estàs allà aguantant-li, i arribes tocada, perquè arribes tocada. No, no és còmode, és violent. I com a mínim treballes això, el sentir-te forta per dintre i arribar a casa i poder explicar-ho tranquil·lament. Mira què m'ha passat. Però sense que això et faci sentir petita, no? Crec que al final és una mica això. Que no, no deixa de ser una mica com una teràpia, perquè en realitat ho poses en comú, i és el punt aquell de, vale, no és, no és que sigui una histèrica, és que és una qüestió de ràbia. Vull dir, tota la vida m'han dit que soc una histèrica histèrica quan, quan plantejo algunes situacions, quan em poso nerviosa davant d'algunes situacions, però no, no es tracta d'això, es tracta de que m'estan exercint una pressió i m'estan exercint un... no sé com dir-ho... una relació de poder... Et sí, et no? sí, i, I tu l'has de treure d'alguna manera, doncs també posar un en comú serveix per canalitzar tota aquesta ràbia i que no s'esvagueixi i poder enfrontar-te i te'n vas amb el cap alt i no te'n vas amb el mal gust de boca que ens acostuma a passar, que vas pel carrer qualsevol situació i, i és que tens un regús amarg que sobre, sobre ets la que te'n vas a casa amb, amb el mal cos i això bueno, posar un comú i treballar-ho està molt bé bueno, també és que eh, el, el treball físic o sigui, l'aprendre tècniques i el treball físic entrenar això et dona un empoderament que també et dona molta seguretat en tu mateixa això es pot aconseguir amb un gimnàs eh? i el que passa que és que el, el, plus, de... el plus que et dona el col·lectiu és que no només és una qüestió física, vull dir, pues no ho sé, em veig més forta, em veig bueno, més coses com per poder defensar-me en un moment donat. Vale. Defensar-me defensar pot ser començar jo, saps? El, vull dir, la lluita. Sí. Sí. <laughs> no, no, el conflicte ja ve donat, però bueno, igual que sí, sí, començar... sóc jo la primera que... que... Saps? El conflicte existeix. El conflicte existeix i, i tu pots ser la primera que li rentes el nas a l'altre. Sí, sí. Vull dir, no ho sé, sí, sí. si no ussats, això no vol dir que anem rentant nasos. La bossa s'ha de qüestionar la no. resposta, no? Clara, el clar, el problema és aquest. Hola, és que, ara. clar, és com es qüestiona, és a dir, perquè aquí també hi ha una altra història que és eh, no només el treballar, doncs, tota aquesta part més més psicològica de de mirades, de, de com et posiciones tu davant de la vida, però corporalment, eh? Que això també pot evitar agressions. És que has de trancar molts complexes, molts tabús que els tens tu també dir. -ho. I, I tabú... dir, que deu ser molt difícil també, no? De dir això, jo deixo un pas superar saps? Bueno, I també passem moltes coses per altres, que no pots estar contínuament a la guerra, no? és que això et destrossa, també. Mm. Però, bueno, com a mínim, parlem de determinades coses. I una de les coses que nosaltres hem parlat més és el tema del tabú de, de l'ús de, de la força de la violència per part de les dones, no? Aquest, bueno, és un dels temes que tractem als tallers, quan fem tallers al fora. Llançem la pregunta, no?, fins a quin punt és legítim que una dona tregui un puny, no? Comenci ja de... No no ho tolero això i responc amb violència normalment se'ns qüestiona i aquest és un tema que ens agrada treure perquè aquí surt molta xitxa no? sobretot quan fem tallers amb gent que no ve de col·lectius que s'ho treballant inclús de col·lectius es qüestiona igual però no és un tema que ens agrada treballar i, i parlar-ho no? perquè bueno, no, no és gaire llegit en canvi estàs a la discoteca i un, un tio li tiren el got a terra i aquí sí sí que és legítim el cop de puny, però toquen el cul i no, has fet un gran massa, no? Clar, jo crec que el problema és que o sigui, es qüestiona de seguida quina és la resposta i no es qüestiona l'agressió que s'ha donat. Vull dir, es dona per fet que l'agressió, bueno, tampoc és per tant, es dona, és normal, sempre passa i no passa res, i el que entra debat és la resposta que es dona, i aquí entra, és on entra el conflicte que les respostes que estem treballant nosaltres doncs, cada vegada es donaran més i potser hi ha gent que no li sembla bé però bueno, doncs, doncs, que no es donin les agressions i nosaltres no haurem de donar respostes. Bueno, és una mica el que passa amb el patriarcat però a petita escala. No? O sigui, es, es castiga d'una manera superficial i no es va l'arrel del problema amb el tema de la violència de gènere i en cap, en cap moment s'està plantejant que el problema és un altre, que es diu patriarcat. No? que és una qüestió molt més profunda. Us passa una mica el mateix. Eh? I des dels moviments socials, perquè estàveu parlant no, de, de la legitimitat que es té o no es té quan una dona es defensa, des de, dins dels propis moviments socials, com es valora que es creïn aquests grups d'autodefensa i com penseu que, que es valoren també que hi hagin reaccions per, o defenses per part de, de dones? Jo crec que, d'entrada que es creïn grups d'aquests pot, pot ser, no sé crec que pot ser fins i tot folclòric no? no, no, no, les coses és així, vull dir, hi ha una profunda hipocresia amb aquest tema, vale? aleshores és molt guaió, sempre hostes les col·legues, saps, que estan fent un grup de tu defensa, va, que li deixo els guants, eh, si vols t'ajudo i t'enseny alguns copets bueno, el problema ve quan resulta que aquestes dones ja s'han organitzat que és, moltes ja venien organitzades han treballat el tema del tabú, per exemple, de l'ús de la violència, i resulta que un dia, doncs, hi ha un, una resposta contundent a una agressió. Aquí és quan vénen els problemes. No pel fet de crear el grup, que pot ser... Bueno, no? Dintre del que cap, en, el, en els entorns on estem, doncs, pot estar bé, no? El problema és ve després, quan es posen a la pràctica. Que no estan els grups perquè sí, per passar l'estona, vull dir... Aquesta també és l'altra, no? Mira, fan un d'autodefensa com, qui... com que... Com no, que no és a punt d'avançar. Exacte. No, També jo crec que ha sigut un, un símptoma de, de maduresa i de treball col·lectiu, almenys a Sabadell, perquè fa uns anys es van donar situacions bastant extremes i, i crec que, que si hagués passat a l'actualitat haguessin donat una resposta molt més contundent. Doncs tornem a donar pas una mica a la música i descansem i, i tornem a, amb les reflexions que estàvem fent ara, que són molt interessants. Bé, com sempre passa, quan es tanquen els micros en aquesta casa, comencen les tertúlies de veritat i llavors tothom té moltes coses a opinar i a portar. Llavors, en aquesta tertúlia volíem que la Marta expliqués una mica el que ens estava comentant sobre com es posicionen també i com han anat aprenent els companys d'aquestes noies a posicionar-se davant d'agressions que els fan a elles. Bé, bé, comentàvem que jo almenys el que he viscut a Terrassa... M'he trobat amb situacions, el eh, típic que estàs de festa i hi ha algun babós o graciós i les que estem les col·legues que estem parlant ens plantem, no? diem prou. I és maco veure com els teus amics es retiren, Es retiren, et fan la mirada d'estic aquí però no passo per davant teu. I és una cosa que crec que a Terrassa l'hem treballada molt i ho tenen bastant clar. I bueno, crec que és molt important no? perquè a vegades els hi surt el rol aquest de defensor que està movient, però no, ara ens toca a nosaltres, no? I, bueno, no sé, dèiem això, que, que a mi m'agrada veure això. O sigui, no m'agrada trobar-me en situacions, eh? Però quan m'hi trobo i ho veig, doncs crec que és una feina que estem construint entre nosaltres, vull dir, partint del grup d'autodefensa, però que es traspassa, no? Va més enllà del grup i arriba al nostre entorn, que al cap i a ja la fi això, no? poder començar a canviar petites coses del nostre context més immediat. Bueno, al final el que es tracta és de trencar amb el rol de víctima, Exacte. no? Vull dir, per suposat que el patriarcat genera víctimes, evidentment, evidentment i cal senyalar-ho i cal, cal denunciar-ho, però també depèn de nosaltres el sentir-nos o no víctimes. Correcte. I algunes de nosaltres vam decidir que no volíem sentir-nos mai més víctimes, d'acord? ¿vale? Aleshores, bueno, anem a treballar-ho. No? Per què? Doncs perquè perquè el rol de víctima també acaba potenciar, o almenys ve potenciar, però també per una roda pot potenciar el rol d'agressor. Vale? mai més víctimes, ni víctimes ni passives. Eh, ens amb aquest tot. Última... <laughs> molt bé. Doncs, ja per tancar, tot i que ara s'ha animat molt el, el debat i les reflexions i ens semblen super interessants i, i potents. El problema és que sempre bueno, tenim un temps que, que es marca sempre més o menys, relativament. No? Sempre podem, podem tornar... tornar i... ja. Exacte, sempre diem el mateix, quan sí, acabem sí, sí. un programa, sempre ah. diem «Ai, ara ens falta temps, tornareu, tornareu a venir, bla, bla, bla». El ens diu que sí, vull dir que nosaltres ens agafem les paraules i en tot cas us, us troquem d'aquí un temps. Tres, només per tancar, abans parlàvem del Wendo i llavors ens ha quedat la intriga als oients i a nosaltres de què és el Wendo per <laughs> <For> hablar <laughs> de, bueno, Wendo ser, bueno, és com una art marcial creada als anys 70 ¿vale? que son, és un art marcial de, de, de dones, ¿vale? i vol dir més o menys que de les dones eh, i al cap i a la fi són grups d'autodefensa feminista o sigui, els grups de dones d'autodefensa feminista vindran a ser els grups de Wendo sí. mm -hmm. on sorgeix? doncs Bueno, sorgeix al Canadà i és curiós perquè és una parella d'un home i una dona que són experts en diverses arts marcials i engeguen aquest projecte al Canadà arrel d'un assassinat als Estats Units d'una noia que va patir un parell de persecucions al seu barri i bueno, la segona se la va carregar. I llavors aquest matrimoni va decidir que això no... Vull dir, va començar a analitzar-ho no? i va dir que era un problema de base, no?, de sistema i de que les dones realment no tenien eines per fer front a aquest tipus d'agressions. I va començar els anys 70 el Canadà per aquí. Van començar a crear tallers, això es va anar extensent arreu del món, van començar a tenir visites de gent, però grups supergrans, amb agendes superapretades, i a partir d'aquí, clandestinament, bueno, a poc a poc es van anar creant grups a part d'aquest, eh? Va, clar, en tota rell... Europa, Amèrica sí. Llatina, sobretot. L'origen principal és aquest. Vosaltres una mica també heu fet de, com de mares de molts grups d'aquí a Catalunya, no? Expliqueu-vos oh. l'experiència, què implica fer el fet de, de ser iniciadores barri. i... i de bueno, nosaltres també ens van iniciar. i <laughs> que vosaltres? Un grup de Barcelona. I vosaltres heu iniciat? Pues nosaltres aquí... La nostra filla predilecta és la de Sabadell. <laughs> <Ja>. <laughs> No, però bueno, sí que hem anat fent tallers d'iniciació a diferents grups. Eh, però, eh, a, no, però no sé si es quedarà aquest. El que passa és que ja els grups no, no han tingut massa continuïtat. Jo sí sé que l'Autònoma es volia fer un grup. Eh, però pues ara no em caig. Ah, <ríe> és que hem fet Igualada, Manresa, a Girona... Eh. Sí. Bueno, sempre ah, sempre no. que anem és... Ah, cridarem perquè vingueu a fer l'amadrinament. I... A lo millor no ens criden per fer el madrinament, però cada any tenim... O sigui, 25 de novembre i 8 de març mm, anem a tope. I tenim col·lectius que cada any fitxen allò i està bé. A veure, a veure si us criden després de coses que ho tenen en aquest programa. No? Potser s'animen. Bueno, això ja s'acaba. Uh, veig les cares i crec que ens quedaríem un ratet més. Mm -hmm. Però bueno, esteu convidades i eh, donarem, començarem, bueno, començarem també les tradicions les, sec, les nostres seccions que segueixen el felicitem, el recomanem i per últim ens quedarem a gust tirant el riu i eh, primer de tot ens doncs, felicitem no? què em sembla? Maria, qui vols felicitar? <ríe> jo vull felicitar els grups d'autodefensa feminista eh, de Sabadell eh, i de Terrassa eh, eh. per la feina que fan per haver estat aquí avui i perquè segueixin amadrinant molts altres grups d'autodefensa de Catalunya i d'arreu dels països catalans i del món. Oh, que bonic, molt bé, felicitats. Uh, nosaltres també teníem... Bueno, volíem felicitar, i també ho bastant, perquè les barraques que vam fer aquí a Sabadell uh, volíem felicitar especialment la barraca de Justa Revolta amb les supercol·laboracions de Viterna. Ara hi queda una mica lluny, però no volíem que... Que, que ningú els felicités Com que, digues, a més digues. la decoració d'aquest any de les barraques de fet va lligada una mica amb el tema que estàvem parlant avui Exacte. perquè la decoració de Justa eren dos dones autodefensant-se del món en el què viuen i del patriarcat i per construir un món nou llavors també tenia relació amb, amb el programa d'avui molt bé aprofitant que tenim aquí de dones jo us, us deixo, bueno, us, deixo us, us proposo que feliciteu algú abans Pues Satanà m'ha dit, "Sí, sí, sí." Som bàdnies moltment, sí. Terra sí, està. Tenim dues felicitacions. Bien. A ver. Una va tu tria tu, la teva. <ríe> vale, jo però felicito tonta. als collectius Casal de la Dona, Viterna i Arrantarrassa per crear la plataforma pel dret al propi cos, avortament lliure i gratuït de Terrassa. No, que, bueno, han vergegat amb una campanya que pinta molt bé justa revolta està convidada i ja, ja, ja en parlarem i ja ni ja, ja ens ho trobarem ja. I al grup d'autodefensa de, de Sabadell també, perquè els catòlics són molt violents. Certo. I és vitat. Sí sí sí. Sí, sí, sí, sí, els hi, sí, els hi agrada pagar-nos quan, bueno, quan fem, no? Sí. Jo no he passat sí. tanta pont la meva vida. Som, som Estan molt sí. sí. Sí. Eh, jo, vull jo vull felicitar a a l'Assemblea de Joves de Terrassa, altrament dita Arran Terrassa, <laughs> des de fa poc, perquè han ocupat un, un, un casal popular, bueno, faran un casal po un popular, una nova ocupació que han fet. Què nom o... Encara no, Encara Encara no nom. Però, però, bueno... Amb... Donarà molta vida a la ciutat, que ja tocava. Sí, i amb la colla de, de noies i nois maquíssims i meravelloses que són, segur que tindrem un espai increïble. <ríe> molt bé, felicitats, queda felicitat. Molt bé, seguim. Següent secció, recomanem. Tenim bastantes coses que recomanar, Maria. Avui tenim una pel·lícula i un parell de llibres que us volíem recomanar. De fet, tot tant la pel·lícula com els llibres tracten una mica del tema de la dona, dona i presó, que no han fet cap programa encara, però que seria sí, molt apuntem, interessant, ens ho apuntem. Sí. Sí. I, a més a més, sí que el que ha fet Justa Revolta són xerrades justament amb l'Elisabet Almeda, que és una de les persones a qui volem recomanar. L'Elisabet Almeda és professora de la Universitat de Barcelona i forma part del grup Copolis, que treballen sobretot el tema de dona i presó i temes també de monoparentalitat i monomarentalitat. Llavors, ella té dos llibres amb col·laboració amb altres persones. Un és Mujeres encarcelades, que és del 2003, i una mica el que pretén és visibilitzar la situació de les dones a les presons i el doble càstig que pateixen les dones per delinquir. Una mica en el sentit de que normalment quan una dona... Una mica més amb el sentit també que estaven parlant abans de què passa quan una dona, per exemple, exerceix la violència. No? Doncs en aquest sentit, pues ella denuncia una mica que quan una dona transgradeix la llei, no només transgradeix la llei, sinó que també transgradeix el rol de gènere i per tant és doblement castigada. Llavors, és molt interessant... Pues, treballar el seu llibre perquè més en aquests llibres a més a més de, de fer tota la part teòrica, aporta moltes dades de quina és la situació de les dones preses actualment, de com la llei eh, té un clar component de gènere i castiga molt més alguns delictes que són clarament femenins com poden ser delictes contra la salut pública, llavors és molt interessant perquè hi ha tot un treball de recerca i investigació i de terreny de, de, terreny de camp que, que és super interessant i que està molt ben documentat i en el mateix sentit en té una altra, que és Rastreando lo Invisible, Mujeres Estranjeras en las Cárceles, i que fa èmfasi sobretot en aquest col·lectiu, juntament amb l'Encarnavo de Lón i la Núria Ribas. I es tracta sobretot d'un treball pioner a Espanya pel tot el que fa al tema de les dones immigrants que desgraciadament ocupen bastant les presons d'aquest estat. Llavors us recomanem molt aquests dos llibres, que són super interessants, són molt aments i són curtets. Molt bé. Uh, la pel·lícula... La pel·lícula que, que ens la, pluja, la va proposar la Marina bruja. és El patio de mi cárcel, que també està relacionada amb el tema de dona i presó i és una pel·lícula de Belén Macías, i és una mica la història d'Issa, que està acusada de d'atracament, de, i del seu grup d'amigues, que pues, representen una mica els tipus de col·lectius que moltes vegades es troben a la presó, perquè, com dèiem abans, hi ha un component de gènere, però, òbviament, hi ha un component claríssim de classe en tot el que és la legislació vigent. Llavors hi ha una noia gitana que va matar el seu marit justament defensant-se d'una agressió bueno, d'agressions de gènere, de violència de gènere. Després hi ha la Rosa, que és una prostituta, i ha que és una noia que està enamorada de la Pilar, que viurà doncs, el seu amor fins al límit. I Lluïsa, que és una candidata colombiana sorpresa per un entorn que no en té, que, no en té, que és una altra de les, dels col·lectius que normalment doncs, moltes noies, dones mules que arriben a, a l'estat espanyol les detenen a la frontera i acaben a les presons que ni tan sols quan, ni tan sols coneixen pràcticament res d'aquell país on han anat a parar. Llavors és molt interessant, doncs, perquè aquesta pel·lícula treballa tot això a partir d'un grup de teatre que crea una de les funcionàries que acaba d'arribar i treballa tot el tema, doncs, una mica de, del tema del gènere i el tema de les dones a presons i explica la situació duna forma molt amena i, i molt maca. Molt Crec bé, que pinta molt, bé, Maria, <laughs> molt bé. Mari, ens apuntem. Molt bé. Ah, apunteu, això us queda clar. Sí. Igualment hem decidit que penjarem, en principi, intentarem penjar en el Facebook sí. i al blog de Justa totes les recomanacions que anem llançant des de la ràdio, perquè si alguna vegada posos pues, interesseria algú, i m'agradaria llegir algun o Va, veure alguna amb... cosa que de les que s'ha recomanat Justa Revolta, pues poder tenir accés a la informació ràpid. Pa llibres, documentals, obres de teatre, vale? Molt bé. I arribem al final de les seccions, mm -hmm. que és el Tirar al riu. I aquest Tirar al riu farà la Rigol. Tirem el riu. <laughs> Podíem tirar el riu moltes coses. Després també, senyores, us deixaré tirar el riu qui vulgueu. Uh, jo volia tirar el riu a uh, certes actituds sexistes uh, que passen, abans també ho comentàvem, no? en, en festes, concerts, etc. I, bueno, jo fa poquet, al setembre, em vaig veure una. Realment, també m'agrada que hi sigueu perquè em vaig quedar bastant bloquejada. Val? A veure, us poso una mica en situació. Ah... Uh, Festa Major, començava Festa Major, era dijous, animalada, ja, ja, hi, hi, tothom estava molt content. Com que estem en els concerts col·lectius de, de les Barraques, doncs estàvem uns quants, bueno, un representant de cada col·lectiu i feien com una moguda de que feien una pregunta ah, què s'ha de ser per ser un bon sabadellenc? Pum, i anava sortint una persona amb el micro i feia, feia el comentari doncs, em van fer unes quantes totes les persones que, que responien, eren, havien sortit, eren, eren nois, i n'hi va haver una, Va fer una pregunta i vaig sortir jo, va ser agafar el micro i bueno, també una mica no focalitzat però els comentaris que vaig sentir era que ensenyo els pits bueno, i anaven cantant això, em vaig bloquejar moltíssim, és que em vaig ofendre un monton estava de l'escenari, tampoc era plan de tirar-m'hi M'hagués quedat bastant a gust, la veritat. Però em vaig quedar com molt bloquejada. Va, no sé, la, la, sens... bueno, la primera reacció que vaig tenir va ser engegar-los a la merda. Però és que, el que dèiem, vaig baixar i va ser com que fort. O sí sigui, no? La primera tia que surt i amb la guassa, seguint la festa, anava a respondre i em vaig sentir xos. Llavors vaig estar comentant i també algunes persones van sentir que aquí són aquests capullos, la veritat. Però bueno, em vaig quedar bastant parada de, en públic, enmig de... Saps? Realment em va fotre molt. Aquesta és una. Suposo que n'heu viscut algunes. Però, que, que, per exemple, noies, què haguéssiu fet en aquell moment? Em fa el micro i cagar-s'hi? És difícil, és difícil què no fem? respondre amb, amb, amb faltes d'educació, perquè, perquè t'estan atacant. Em vaig sentir molt agredida, també. Vull dir. No sé, l'ideal és que haguessis tingut algun company o alguna companya allà en plan còmplice, no? i poder establir allà. Però, bueno. Bé, doncs jo aquest, aquest tipus d'actituds les llença al riu. Uh, a nivell d'actualitat o així, teniu alguna, vosaltres? Sí, jo en tinc una. Maria, Maria, Maria. <ríe> jo tinc una, que és una campanya més que volem començar justa amb algunes cartes d'opinió als diaris, etc, sobre promoure un boicot actiu al Bollicau, perquè ha tret uns cromos fantàstics i meravellosos, amb grans frases... Que, bueno, no si algú vol, els vol veure el vol... està al Facebook de Justa estan penjats uh, us, us escandalitzareu bastant la sí, no, És no, una vull dir, a part del morbo que dona a mirar-los intenteu a part de mirar-los i riure una mica perquè m'imagino que molta gent se li escaparà fer una mica de, de, tipo, de després, poden... comentar-ho la gent promoure aquest boicot, tant a Bollicao com a la Panricó, que al final és qui està darrere de Boicau. però són frases bastant desagradables d'aquestes que et pots sentir dir a vegades pel carrer i que, i que són una agressió en tota regla Exacte, és que són els nens també, no? Qui es creuen aquests cromos Clar, clar, i llavors també és plantejar-se que ens hi estem ensenyant, Exacte. com estem educant etc. perquè al final qui menja Bollicaos tot i que jo també menjo, ara ja no són xavals de 15, 16, 14 anys. Doncs queda aquí aquest boicot. Comencem a, a deixar de menjar això, que promou aquest tipus d'humor o de joguines, que no sé què és el que, el que intenten. Senyora, s'acaba el temps, portem molta estona ja. Ah, ens espedim, noies. Voleu estat còmodes? Heu estat bé? Molt còmodes. Molt bé, molt bé moltes gràcies. Bueno, estàvem amb família, no? Sí. sí. Tornar-vos a donar gràcies per haver vingut avui també donar les gràcies als tècnics de sol. Rosa, què tal? Com, ara, com ho veus? Rosa? Tornaràs? Crec que sí, si volem. I tant. Doncs fins al mes que ve, no? Doncs fins al mes que ve, que Ens ara ja tornem a fer-ho cada mes. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona. Bona nit. A up And when they used to hang ropes, they always kept two up Had crosses burning all night like the church blew up And if you didn't look like them, they would fuck you up Time passed, and Baba turned 40 years old And all them Jack Daniels started taking a toll Seemed like Bubba was about to make a final bow None of his friends on the clan couldn't help him now Family gathered at his bedside Ready to sing the blues When a doctor rushed in and said I got some news The good news is mama I found you a liver Only bad news is that belongs to a nigga Do you care For the texture of his hair For the poker brown color of his hair Do you still care Do you still give a damn Now you're in the prick of you too Do you still your neighbor. Resume. supposed to be tough girls were trophies every man always kept a few off when he was hurt and the tears were stinging in his eyes his mother said Just stop the nice yeah girl real boys don't cry he learned in order to be a man he had to know how to fight and had some very definitive rules but what's wrong or right he never had the luxury of being able to choose so to him for being different there was no excuse Bigger was hustling on the corner Making some cash When he bumped into some beef That he had from the past He watched the guns raise And the bullets fly And disbelief as his friends All jumped in their eyes Left them in the gutter Didn't care if he died He was risked by a car With plates that said gay hey, bride It would have been fatal The shot in your head They saved your life Though you always said chick If you're dead Now do you care? The clothes that they wear Would you rather if they left you there Do you still care What your friends wanna think If they see you hanging out with a queer Do you still care Does it still mean a lot Now you're the one who's needing the help Do you still care Do you still find it hard To love your neighbor as you love yourself Now tell me Why can't If you don't look like me, may I go pop up peace And that's the reason why Oh we can't get along If you're not doing my way, and you do it wrong And that's the reason why Iraqi baby's gonna cry And more Palestinians and Israelis is gonna die and That's the reason why the world is in pain We say we want peace for rain, but I pull it again Now tell me, why can you